Тим часом Сніжок не подавав по жодних ознак життя. Так, неначе його ніколи і не було. Ходило чутки, що він ховається на одній із сусідніх ферм, чи то у лисячу гаю, чи то у вовчому полі. На ту пору Наполонові вдалося ледь поліпшити свої стосунки із сусідами. Сталося це завдяки тому, що на подвір'ї вже майже 10 років, відколи вирубали буковий гайок, лежав стос деревини – вона була витримана найкращим чином, і пан Хейтрик порадив Наполонові продати дерево. І пан Пілкінгтон, і пан Фредерик вирвали б його з руками. Наполеон вагався, не знаючи, на кому зупинити свій вибір. Тільки чомусь виходило так, що варто було Наполеонові почати домовлятися з Фредериком, як виявлялося, що Сніжок переховується в Лисячому гаю. А тільки він вступав у переговори з паном Пілкінгтоном, як Сніжок тут же об'являвся у Вовчому полі. Та вже в перші дні весни зненацько відкрилися факти, які не могли не стривожити мешканців ферми. Виявлялося, що кожної ночі Сніжок навідувався на ферму. Всіх так занепокоїла ця звістка, що мало хто міг того вечора заснути у своїх стілах. Як стало відомо, щоночі під покровом темряви він пробирався на ферму і робив шкоду. Він крав зерно, перекидав відра з молоком, трощив яйця... Витоптував посіви, обгризав кору на фруктових деревах. Тепер було ясно, що всі їхні невдачі мали одне джерело – капості сніжка. У маєтку розбилася віконна шибка. Сніжок. Зіпсувався водогін. Знов сніжок. Це він ще раз побував тут минулої ночі і залишив сліди. Коли ж раптом зник ключ від сараю, ніхто не сумнівався, що це саме Сніжок особисто вкрав його у топи у криниці. Цікаво, що ця точка зору не змінилася навіть після того, як ключа було знайдено під мішком із дертю. Корови, як одна, заявили, що ночами, коли вони сплять, Сніжок тишком-нишком проникає в їхні тіла і видує її молоко. Існувала підозра, що пацюки, які особливо шкодили тієї зими, були агентурою Сніжка. Наполеон постановив провести якнайповніше розслідування диверсійної діяльності Сніжка. В супроводі собак решта тварин йшла за ним слідом на належній відстані. Він пильно оглянув всі господарчі споруди. Через кілька кроків вождь зупинявся й обнюхував ґрунт у пошуках слідів Сніжка що їх, як він сам казав, міг би виявити навіть уночі. Він обнюхав кожен закуток у клуні, в корівні, в курнику, на городі і майже всюду виявив неспростовні ознаки недавньої присутності Сніжка. Притуливши рийку до землі, Наполеон робив кілька глибоких вдихів і горлав страшним голосом. «Сніжок! Він і тут побував, мене не обдуриш!» І при слові «сніжок» Усі присутні пси одностайно шкірили зуби і гарчали так, що кров стигла в жилах. Тварини були перелякані до краю. Їм здавалося, що Сніжок – це якийсь безплотний злий дух, який ні на мить не залишає їх, перетворюючи все їхнє життя на суцільні муки. Під вечір Криконець зібрав усю громаду і з виразом неприхованої тривоги на писку «Повідомо, що має важливі новини». Товариші, знервовано насмикаючись, вигукнув крикунець. Щойно з'ясувалися жахливі речі. Сніжок із тельбухами продався панові Фредерику з вовчого поля, котрий замишляє зненацька напасти на нас і захопити нашу ферму. З самого початку нападу сніжок правитиме йому за поводиря. Та коли б тільки це... От ми гадали, що причиною сніжкового заколоту були його пиха і марнолюбство. На жаль, товариші, ми помилилися. Ви знаєте, в чому полягала істинна причина? З самого початку сніжок був заодно з паном Джонсом. Він змалку служив у нього таємним агентом. Нині це неспростовано доведено документами, яких він не встиг знищити. Тепер вони в наших ратицях. І як на мене, товариші, то це багато що нам пояснює. Варто пригадати, хоча б те, як по поводився він під час битви під корівнею, прагнучи за всяку ціну та на щастя, безуспішно забезпечити перемогу нашим найлютішим ворогам. Прагнучи нашої з вами поразки й погибелі. Тварини заціпеніли. На тлі такої підступності сніжка навіть повалення ним вітряка здавалося вже незначною дрібничкою. У них забракло уяви сприймати все це відразу, першої хвилини. Я пісню, як вєтром наповню страну, а том, як товариш пішов на війну, Ні северний вєтер ударюв прибої, Адже всі ще пам'ятали, чи думали, що пам'ятають, як Сніжок підняв і повів їх усіх за собою у битві під корівною, як він надихав їх відвагою, як навіть заряд шроттою з рушниці пана Джонса ні на мить не примусив його зупинитися, незважаючи на пораження. Як можна було ні сіло, ні впало пов'язати все це з тим, що Сніжок був на боці Джонса? Навіть боксер, який волів не задавати зайвих запитань, відчув неабиякий сумнів. Він ліг, підібгав передні ноги, заплющив очі і заходився через силу наводити лад у своїх думках. «А от я в це не вірю», – нарешті мовив він. «В битві під корівною Сніжок бився як лев, я бачив це на власні очі». Та хіба ж ми самі не дали йому героя скотоферми першого ступеня, як тільки битва скінчилася? І це була наша велика помилка, товариші. Бо тепер ми знаємо, і все це чорним по білому написано у знайдених нами секретних паперах, що насправді він намагався заманити нас у пастку. Але ж його було поранено, нагадав боксер. Ми всі бачили, як текла кров. Все це було підстроєно. Вигукнув криконець. То була не рана, але легенька подряпина. Я міг би показати вам, що він сам про це писав, коли б ви вміли читати. Змова полягала в тому, що в критичний момент Сніжок подає сигнал до відступу і бойовище залишається за противником. І це йому майже вдалося. Більше того, товариші, скажу, що це йому б цілком вдалося, коли б не наш героїчний вождь, товариш Наполеон. Невже ви не пригадуєте, як у ту саму мить, коли Джонс та його спільники увірвалися на подвір'я, Сніжок зненацька задер хвоста і дав драла, тягнучи за собою всіх інших? І невже ви могли забути, як саме всю мить, коли паніка захопила всіх і все, здавалося, було втрачено – Товариш Наполеон вирвався вперед і, вигукнувши на весь голос смерть людству, прокосив Джонсові литку на лівій назі. Звичайно, ви не могли забути такого, товариші, докинув криконець, крутячи туди-сюди своїм довгим хвостиком. Після того, як криконець так яскраво змалював цю сцену, багатьом тваринам почало здаватися, що вони і справді пригадують її. В усякому разі вони й пригадували, що в критичний момент битви Сніжок і справді дав Дьору. Але боксеру все ще здавалося, ніби щось тут не зовсім так. Я ні за що не повірю, що Сніжок мов бути зрадником з самого початку. Нарешті промовив він. Незалежно від того, як він повівся потім. Але я певен, що під час битви під Корівною це був надійний товариш. Наш вождь Товариш Наполеон, вельми повільно і твердо вимовляючи слова, заявив Крикунець, категорично стверджує. Категорично, товариші, що сніжок був таємним агентом Джонса з самого початку. Так, саме так, і ще задовго до того, як було задумано великий бунт. Ну, тоді це інша річ, відказав боксер. Якщо так каже товариш Наполеон. «То так воно, певно, і є». «От, саме це я й хотів почути!» Знову вигукнув криконець, зупиняючи на боксерові похмурий погляд своїх чорних неспокійних очиць. Вже зібравшись було піти, він зненацька зупинився і виразно промовив. «Я закликаю всіх мешканців ферми тримати очі і вуха широко розкритими. Є підстави гадати, що навіть у цю мить серед нас орудують агенти «Сніжка». Это фантазия, не что нужно нам их. Безобразия, Запад мы в телевизор введали, значит правильно визу не дали.